Jag räcker jag då. Mm. Låter jag då? Det kanske jag ska kolla upp. Mm. Det kommer ljudvågor i alla fall. Det är ett tecken på att det låter. Sen, var det är som låter, det vet man aldrig. Jag funderar på hur vi ska synka det här sen. Ja, det, är, det ska ju du göra. Det är en liten specialare vi gör idag eftersom eh, vi. Som på, jag jobbar. Ja, vi mest. är på olika platser. Fast du är sjuk också. Eh, jag har feber och eh, Anton är på en Trisk. annan plats. Ja, han är frisk ja, jag, jag, har jag har pollen, så som många. Jag vill bara annonsera det så att ah, ni vet. Ja, just det du är pollen alldeles. Väldigt jobbigt, ja, visst. Så att eh, jag, jag kan inte bära och ha feber på det också. Mm. Det vore ju jävligt tråkigt. Så vi är två halvfigurer här idag som heter Thomas och Anton. Men Anton! Vi ska... Jag kan säga mitt eget namn. <laughs> Anton! Ja, just <laughs> Damn you, man! Ja, men jag tar inga ja, risker. Nej. Ja, du får fortsätta någon gång till, sen så har jag lärt mig själv. <laughs> ja. Man måste ju lära sig krypa innan man kan gå. <laughs> så är det. Du, jag tänkte gå rakt på sak. Vet du vad jag har fått i brevlådan? Nej, jag har fått ett brev. No shit. Jaha. Ja, ett brev. Det brukar ja, man få. Ja, no shit. Men det, det var lite en sån här hemlig avsändare på det här brevet. Jag tänkte, ja men vad är det här? Du öppnar ju brevet då som man gör. Mm. Jag tänkte, det här är väl kanske någon inbjudan till en, ett kalas eller ett bröllop eller vad det nu är. Mm. Men då öppnade jag brevet och så var det, har du sett såna här däckare? När, när folk har tagit annat folk. Ont folk har tagit gott folk till gisslan. Ja, ja, jag förstår att det är så här utklippt tidningsutklipp och så. De har klippt ut, eller Lägg 10 000 här. kronor i ihåliga björken, annars skickar vi ett öra. Ja, exakt så. Fast den här har missuppfattat allting. Han har med en 20-lapp, eller hon. Jaha, okej. Okay. Så att jag ska tydligen inte betala några pengar. Det är utklippt ur Sönsvalls tidning, tror jag. Aha. Så att det måste ju vara lokalt... Så här står det Jag vill bli en skägg-anemon ja, ja. <laughs> ja. Sen vad en skägg-anemon skägg är Det vet inte jag Skägg-anemon, ja, det... det finns ju inte ens Nej, inte än i alla fall men det kan ju På Patreon tänkas... så har vi att man kan vara skäggdemon I och för sig Det här är en next level shit right <laughs> Det är, där, är någon alltså, som, man hittar som har hittat på en, en egen titel Alltså jag tyckte inte att skäggdemonen var tillräcklig här. Ah. Eller hon? Varför säger han hela tiden, Thomas? Det är ja, bra. det finns ju risk för att det kan vara en han. Vi, eh, vi har sex stycken patrons nu. Det tycker jag är värt ja, en applåd, fast... ja Sex patrons! Saks. En av dem är en dam. Oh. Det är vår enda skåpätare, faktiskt. Vad trevligt. Ja. Skåpätare är också patrons. Ja, absolut. Blut. Det ja. kostar en dollar att vara skåpätare. Det har ju till och med nästan jag råd med. Ja, skäggdemon kostar två dollar. Och sen så kan man ju vara snyggshelgon har vi hittat på nu också. Vi har faktiskt ett snyggshelgon också. Ja, det är värt en applåd. Det är också, ja. Jag. Ja, sådär. Och. Vad häftigt. Jag har ju råkat lova då att alla snyggshelgon ska få en egen signaturmelodi. Oh. Så det blir lite mer jobb för oss att göra. Men du... Jag tänkte, ja. det kan vi göra som extra avsnitt den här gången. Det kan vi göra, så alla får ta del av låten liksom. Ja, då ska vi mm. göra en... Det är Jon-Erik Bylen som har pyntat 5 dollar till oss. 5 dollar? Ja, och då är ju han är ju så otrolig så att han blir snyggs helgon. Och det måste vi ju sjunga lovsånger Absolut. om. Absolut. Denne man måste ju nästan vara ekonomiskt oberoende som har råd med denna. Ja, fem dollar i månaden. Så mycket pengar. Finns ju Nej det gör ju inte det, det är ju nästan nästan lika mycket som den billigaste prenumerationen på Netflix ja. ja, jag fattar inte hur folk får att gå ihop alltså men tydligen så men finns du, det Ja. back till mitt lilla brev här för att det, det, jag är lite rädd här faktiskt Ja just det jag, rädd, och jag hoppas att det är knutet till podden här Men, men har vi sagt din adress i podden? Jag vill minnas att vi har gjort det. Ja, du råkade säga det en gång. Ja, men jag hoppas att ingen släkting till mig är kidnappad. Är du kidnappad så kan du väl höra av dig. Eller det kan du ju inte göra, kanske. Mm. Uh, är det någon i min släkt som saknar någon så... <laughs> uh, nej, det skulle ju vara jäkligt intressant att få reda på vem det är som har skickat in det här. Ja. Skulle jag tycka. För att det är lite cred. Här har man lagt ner tid alltså och klippt ut bokstäver. Vi måste lägga upp den här på sociala medier så folk får titta hur den ser ut. Men hur mycket pengar skickade Hen med då? En 20-lapp. En 20-lapp. Vad, vad, vad är det för något då i vår Patreon-liga? är man... Ja, alltså, jag vet ju inte om den här kommer fortsätta skicka 20 kronor i månaden. Det är ju sport, och dessutom. Det blir, ju, det blir ju svårt att han får tillgång till materialet också, i och med att han har skickat in ett eh, analogt. Ja, men alltså, det är ju någonstans mitt emellan Snyggshälgon och Skäggdemon. Ja, just. Så... Han har gjort en egen label också. Ja, det är ju skägg Men Va, vad vill han hen ha? Det sa jag henne. Antar att. Få någonting analogt då. Men vi kan inte skicka någonting tillbaks. Jag vet inte vem vi ska skicka till. Så skicka till posten bara. Vi skickar. Skicka en låt. En låt till posten. Ah, vi, vi får klura på det. Skriv i vårt eh, skäggsoppe klubbforum. Ja, Ja. Här... Sök reda på Skäggsoppe-klubben på Facebook. Och så kan vi lista ut vad vi ska göra med skägg Som skickar anonyma pengar till oss. Ja, precis. Via posten. Nu kan det ju ha hänt att jag har köpt lite snus för de här pengarna. Men jag tänker att jag kan lägga en 20 från min egen ficka senare. Ja. ja. Och vi sitter och poddar in det här på onsdag morgon. Ja. Eh, vad heter och... dagen imorgon? Är det Petter Flygan eller Kr Christer? Eller? Jag kan aldrig den där dagen. Jag vet inte varför eh, är det är man firar imorgon. Jag vet inte, men jag har en... Jag har en tradition att på Kristi Himmelfärs-dag så äter man köttfärs. <laughs> ja, just det. Jag tror du har fått det lite bak om bak bakfoten där. Kristi Himmelfärs. Kristi Himmelfärs. Mm. Och, och på Petter flygar Eller Krister flygar. Eller vad heter han då? Jag har ingen aning om vad du pratar om. Ja, det är någon dag imorgon också. Då ska man flyga <laughs> då, tydligen. Mm. Då ska alla åka till Midlanda och ta första bästa plan Aha. Ja, ja. till obestämt ja, ja. Jag har ju slutat flyga här. Ja just det, du du flyger inte längre Jag har flyget typ hela, hela helgen när jag flyger För jag har haft sån hög feber Så det har känt som att jag flyger Du ska vänta till imorgon dock För imorgon är det ju flygardagen här. Ja, jag, jag är färdig färdigflugen nu mm. Det är inte kul att ha feber alltså Jag har inte ens kunnat skriva ner mina feberdrömmar Så att vi kan göra något roligt utav dem vet du på ett tag om drömmar jag har ingen feber men jag har ju pollen som sagt mm. jag vill annonsera det men jag drömde att jag liksom att jag vaknade jag har vaknat nu jävligt tidigt jag börjar jobba ganska tidigt, jag är extra som assistent om dagarna Ja. men min kropp har ju fått för sig att den ska vakna liksom halv fem Mm. Och det, det tycker jag är lite tidigt. Och i morse drömde jag att det var någon slags konspiration. Att jag har fått något piller av min arbetsgivare. Att jag, jag äter det här pillret. Och det här pillret får mig att gå upp den här tiden. För att liksom, jag är fast i det här hamsterhjulet nu. Nu ska jag jobba liksom. Och kroppen ställer sig in efter det här pillret som styr Pillret styr mig liksom. Det var ingen dröm Anton. Nej. Och så kopplar vi <laughs> ihop det med den här skäggande månen. Ja. ja. Nej, det var jävligt knepigt. Nej, det kanske inte var någon dröm heller. Jag vaknade upp kallsvett i morse. Sen är som jag var med i Inception. Ja, det låter som en realitet för många människor alltså. Ja, det kanske är det. Kanske... Jag kommer ihåg vad jag drömde också. Jag drömde att jag inte visste ifall jag var 40 eller 30. Nej, det kan man ju också drömma. Ja. Var en mardröm? Uh, nej, jag gick på ett par stylter och det var en tant som frågade mig. Jag var i liden. Jaha, gick du på ett par stylter? Ja, Jaha. ett par rosa stylter. De såg ut som stora slalompjäxer som jag gick omkring på i Liden. Och så kom en tant och frågade, hur gör man är du då? Ja, jag är 40, sa jag. Nej, vänta nu, jag är 30. Nej, Nej jag vet inte, sa jag. Ja, det kanske var feben också. Ja. Jaha, Thomas. Eh, vad ska vi göra idag då? Jag har hittat på en liten grej. Om vi ska fortsätta på det här filmquotes-spåret- det tycker jag är jättekul. Bara en liten, en liten grej här. Mm -hmm. Det behöver inte alls vara något speciellt avancerat. Nej. Utan jag tänker så här. Jag säger bara en quote. Ja. Jag säger inte vilken film det är ifrån- och jag okay. säger inte ens hela citatet, utan du får fylla i vad du tror att det är. Oj, oj. Och det är bråttom också. Jag känner mig inte preppad för det här, men det kan bli spännande. Det är det som är det bästa. Okej, okay, fyll i det här nu då. Ja. Pay no attention to the man behind the chopper. The, the chopper. Ja, det är som i... Arnold, Arnold quote. Där. Ja, precis. The chopper, vad är det då? Det är en, en speciell sorts helikopter. Ja, det, det är en Chappa. Så du tror att det är Arnold Schwarzenegger som säger den här berömda moviequoten Pay no attention to the man behind the choppa! Ja, jag, jag, jag säger det. Ja, det här är från The Wizard of Oz från 1939. Ah, det ska vara the man var... behind the curtain. Det var alltså inte Predator då? Nej, det var inte det. okej. Okay. Nästa. I don't want to survive. I want to... Snabbt? I, I, fan. Vänta, kan, kan, kan du. I don't want to survive! I want to. Freedom tänkte jag säga, men det passar inte in. I want to freedom. <laughs> I want to free them. Ja, kan så kan vi ta. I want the freedom! I want to live ska det vara. I want to live. Kan du dra den igen? För jag tyckte jag kände I, igen den där. I don't want to survive. I want to live. Är det inte Braveheart Nej, Nej, Nej det är, det är 12 years a slave? 1900, nej, vad säger jag? Från 2013? Ja, inte från 1900 i alla fall. Den såg jag faktiskt nyligen. Den var väldigt bra, den. Med Michael Fassbender och de här. Ja, jag har inte sett den. Har du inte? Jag har bara sett eh, citatet från den. Ja, ja, ja, ja. Väldigt bra. Jobbig som fan. Ja, ja. Men, men bra. Det brukar ju sällan vara ett bra liksom, omdöme för en film. Om en recensent har skrivit så här. Ja, filmen var jävligt jobbig. Men bra <laughs> Ja men det kan ju vara modigt liksom Det känns lite för verklig Eller den är ju baserad Verkliga event så att säga Ja nu då Fyll i den här Fyll in the blank mm. I love the smell of Mmm In the morning Royale with cheese Är <laughs> <laughs> från Pulp Fiction? <laughs> <laughs> ja I love the smell of Royale with cheese In the morning Oh, det är vad fel. Han. Uh, Jackson. <laughs> ja han ja. Han. Samuel Jackson. Ja. Hur uttar man Samuel J Jackson? Säger man så? Samuel J Jackson. Samuel Jackson. Samuel L, L. Jackson. L. Jackson är det G, ja. Samuel L Jackson. I love the smell of <laughs> inte quarter pounder in the morning, utan the Royal with cheese in the morning. <laughs> ja ja. ja. Uh, det är inte från Pulp Fiction utan det är från Apocalypse Now Och det ska vara Napalm Ja den just morning. det, ja, men det ja. Den, den kunde jag faktiskt Ja, den här blir ju svår Bond, James <laughs> They call me Bond Bond <laughs> Det fanns inget James <laughs> Nej, det var okay, ja, they call ja, me They call me Bond, James Quarter pounder with cheese Ja precis <laughs> <laughs> James, James Royal with cheese <laughs> Nej, jag, jag säger bond där Nu tycker jag vara tråkig Frankly, my dear, I don't give Quarter pounder with cheese <laughs> Nej, vänta nej, Ta om den där Frankly, my dear, I don't give A Damn, Vi är det så? Ja, det är det, Gone with the Wind ja. Gone with the Wind, ja, ja just det ja. Så rolig är jag ja. Kanske du kan hitta några och köra på mig Ja. Ska ta en i huvudet ja. Här då mm -hmm. hello. Är du beredd då? Ja Säg hello, to my little monkey <skratt> <skratt> Ja jag kan tänka dig El Patino tar fram en apa där Med <skratt> sitt kokainrusna och springer runt med sitt automatvapen <skratt> Just den där Det där citatet har vi ju redan haft med Så att jag kunde ju den Ja det, kan, det är typ det, det, det jag har i huvudet så att säga Det ska vara friend H Här har jag också haft <skratt> Är du beredd? Ja Ears. Ears. Ears. pounder with cheese. Here's Scooby-Doo. Here's Scooby-Doo. Nu ska okay. vi med sig pilgå alla genom dörren när den är livrädd i The Okej. You had me at... Breakfast. Breakfast at Tiffany's. <laughs> you had med at breakfast. Att du had, ja, låter lite sexuellt det här. Uh. Ja, äh, äh, Faktiskt äh, Jerry McGuire. Okej. Okay. Ja, ah, den har jag inte sett. Nej, de, äh, den heter väl... Äh, fan vet jag, jag har inte heller sett den. Mm. <clears throat> här då. Jippekaye! Pretty Miss. <laughs> <laughs> Pretty Miss. Och så skjuter han i helikoptern. <laughs> Jippekaye, lovely lady. <laughs> <laughs> Lovely locks. Die hard. Ja. Här då. Mm. Jag ska försöka imitera alla jag gör. E.T. Det här är alldeles för e enkla. E.T. Mm. Home. Go. Nej. E.T. Go home. Nej. Jag <laughs> är så jävla trött på dig nu. Åk hem nu för fan. Jävla... Ska jag inte låna min telefon hela tiden? Kom hit. Nu vet du hur de är, utomjordingarna. Kom hit och ta våra telefoner. Ja, precis. Blir det bara utomjordingar här sen? Äh. Nej. Kommer jag kunna ringa telefon då? Eller vet du hur de är? <skratt> Gå hem. Ja, men det var, det var ju en trevlig, annorlunda lek. Ja. Vi spinner vidare där på det, det som var roligt för förra avsnittet. <skratt> precis. Vi måste komma på något nytt här nästa gång. Ja. Men det kan ju ni lyssnare få komma på. Ja, det är det ingen är som har förslag. kommit på någonting hittills. Ingen som har skrivit in någonting. Men ifall ni känner för att göra det. Men kanske, man kan ju sno från andra poddar också. Det kan man ju göra. Peter Apelgren har en podd. Jag tror att jag ska sno en grej därifrån till nästa Apel, gång. Apel, okej. Okay. Har han något roligt? Han är ju jävligt rolig. Han är Saltets podcast heter det Aha. Jag, re jag rekommenderar den eh, Ni kan ju lyssna på den Inte istället för oss Men eh, lyssna på den eh, Ja. Den är jävligt svamlig Jag tycker att vi kommer uppfattas som Väldigt stringent och liksom Klarspråkig ifall man lyssnar på Saltet Ja bara titeln säger ju allt ja. Saltet Du, mm. to the main event här Ja vi annonserade ju här i förra podcasten, podcasten. Mm. vi fick in lite ljudklipp faktiskt av en gammal arbetskollega till mig. som eh, Han skickade in det här till mig faktiskt för länge sedan och så skickade han in det senare till eh, vår droppbox. Mm. Lite backstory då, jag hade tryckt i min pizza. Du hade tryckt in mig pizza, ja. Jag hade tryckt i mig pizza och direkt efter jag tryckte i min sista, av de här äckliga kanterna som är kvar, som mm. man äter. Även fast man är mätt så äter man dem. Då, då skriver Robert som han heter, eller ja, kom på torta, och jag skriver nej. Jag är mätt, jag kan inte. Och då, då skickar han det här, den här ljudfilen som kommer nu. Insel fan, alltid rum i magen för lite tårta för fan! Vad är det? Ja, och så, så lät den. Det finns ja. alltid plats för lite tårta för fan, tycker han då. Så jag. Så jag fick ju åka dit och trycka in mig lite torta. Det var väldigt trevligt. Ja, ja, nu förstår jag. <laughs> Alltså det, det är backstoren. Den är fortfarande ganska obegriplig även med den förklaringen. Finns väl fan alltid röm i magen för lite tårta för fan? Vad är det? Ja, jo, li lite lätt kan för, man ju tycka. Förklaringen. Ja visst, vi säger att det heter så. Till det här klippet har han skickat in ett klipp på sin dotter också. Jaha, som Och... en liten bonus. Som en liten bonus eh, så jag tänkte, ja men ska jag göra en låt av det här? Då tar jag väl med Otra Hanses också. Vad va säger hon då? Hon säger Allabin. Allabin. Allabin. Allabin. Allabin. Al <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Vad är det? Och Allabin, tänkte en Bollywood-replika av Alladin. Ja. Det är en liten fiktiv karaktär vi har kommit på i, <laughs> i, ja, på vårt arbete här. Jaha, okej. Okay. Som heter Allabin. Aha. Så att det, tyckte jag, det tyckte jag var roligt. Ja, men det, det är en liten B-version B av Aladin. Alltså Bollywood-versionen av Aladdin måste ju finnas alltså. Ja, jag tänker det är inte en Bollywood, det är ju mera... Jag tänker om... Ja, just det. Har du sett? Det finns ju Uganda-posters eller något sånt där för kända... Ja! Äm... Ja, det är ju skitkul. De gör om liksom, affischer då. Och... Ja. Jag tror det. Ja, men tänk en Uganda-remake på, på Aladin just det Som vart alla bin. Ja. Jag tog även med den. Jag har gjort en, vad ska man säga, en liten dubstep-tolkning kan man väl säga. Eller lite dubstep. Har, har du hört bandet Justis? Justis, ja, ja. De har jag hört. Det var ju vår gemensamma vän Norpan som har introducerat mig för Justis. Just det. Väldigt eh, coolt. Lite rockigt nästan. Vi var och såg dem på Storsjöyran förresten. Ja, de var ju där, ja, de missade jag ja. Dessvärre, jag visste väl inte riktigt Vilka det var då Det var bara jag och Norpan i publiken Som typ brydde sig eller fattade vilka de var Och kunde ja. sjunga med i låtarna och sådär. Det var väl samma veva När We Are Your Friends-låten kom där Ja, det, den är inte svår You'll att... never be alone again Come on Sån där liksom, elektronika Är inte svår att sjunga med i liksom Nej, äh, verkligen, det, och det, det är lite disco-funky I det på något vis också Ja, elektrofunk. Nu, nu, <skrull> elektrofunk, ja. Svårt att labla det. Ja. Men jag tyckte att det var intressant. Nu är inte den här så särskilt funky. Det är väl, det är väl lite dubstep-element. Alla skrillex i den också. Mm. Men jag tänkte att nu är vi långt ifrån varandra. Så du får ju slå på den på din dator. Och så får du ju lyssna lite grann och höra hur den låter. Ja, just det. Jag tror Lyssnarna har ja. nog inte ens tänkt på att vi sitter i, på olika orter. Vi pratar ju via telefon. Och så spelar vi in i varsin... Mikrofon Så ljudet kommer ju förhoppningsvis vara ganska bra ändå. Ja, precis. Det, än så länge tycker jag det funkar ganska bra. Ja, då. Eh, sen ja. ska jag klippa ihop det här, men det är en annan sak. Vad ska jag kolla upp, Anton? Ja, på, på, på vår drive har jag lagt upp låten. Den heter ju såklart Allabin 0.1. Eh, det är inte vår... såklart att den heter 0.1 i för sig. På vår drive, inte på vår dropbox. Nej, på driven under fliken låtar natt. Ja, det är så bra. Ja. Alltså, jag känner mig lite så här. Jag känner Daft Punk vibbar också. Ja, men faktiskt. Nu det du säger det. Både Daft Punk och Justice rör sig lite samma electrofunk-kretsar. Ja, det är en liten. Om alla de fick barn tillsammans. Båda är. De är fransmän allihopa också, va? Vad sa du? Jag tror mig från Frankrike allihopa. Är det fransoser hela bunten? Ja. Nej, inte Skrillex däremot. Nej, men Skrillex är... har du inte sagt någonting om än. Jo, det har jag gjort. Han är ju basen, så att säga. Jaha. Den våbblande basen. Okay. Dubstep, alla dubstep. Det är Då... det som är dubstep-elementet. Zonade jag ut och lyssnade inte medan du pratade om Skrillex. Nej, men du, du, så kan det vara ibland. Eh, trummorna, det är lite drum and bass-aktigt också. Okej. Okay. Visst, eh, min tanke med det här nu är att jag har ju typ gjort klart hela låten. Mhm. Mm och jag tänker, med sån här modern musik så finns det alltid artister som tar färdiga låtar och gör remixer av dem. Ja. Så jag tänker, din uppgift är att ta den här låten. Jag tänker, vi, vi spelar två låtar idag i det här avsnittet. Ja, ja. Jag tänker att den här spelas och så får du göra en tolkning av den. Jag ska tolka din låt eh, som en DJ Remix eh, Medelheim Edition. Uh, DJ Medelheim utzi. DJ Smutsig. <laughs> DJ Smutsig. DJ Anemon. <laughs> ja, DJ Anemon. Kan, det kan uh, DJ Anemon, det får vara tolkningen där. Då kommer jag alltså inte kunna höra det här förrän vi släpper avsnittet då. Men det blir ju också lite spännande. Din ja, version alltså. Just det, men så brukar det ju vara. Så brukar det ju vara, <laughs> faktiskt. Men du, jag tänkte att, vad har du för relation till de här artisterna som du har nämnt? Uh, har du någon relation till Skrillex? Ja, uh, i, i ett trubbelartat förhållande Hur då då? Har du varit nej. ihop med Skrillex? Ja, uh, vi hade ju en fling där Nej, nej jag, jag, jag kommer ihåg när Första gången jag hörde dubstep egentligen Det har man ju reflekterat över nu Det är ju den här klassiken, också en fransos faktiskt uh -huh. uh, Det måste ha varit 97 tror jag När Mr. Oizio släppte sin flatbeat Just det Med den här gula muppen Den här gula dockan, mm. muppen ja Ja uh. I musikvideon? Eh, ja, men då, då reflekterar jag väl inte över att det var dubster. Jag tyckte bara, det här var ju coolt. Vad sa du att den hette nu? Mr. Oizzo? Ja, vi kan aldrig uttala det där. Mr. Oizo. Ni som kan kan väl <laughs> spela in ett ljudklipp och skicka in. Uh. Mr. Oizo, Oizo, O-I-Z-O uh. tror jag Men han, Mr. Oizo, var ju långt före Skrillex. Han var ju väldigt långt före Skrillex. Sen kom Skrillex också med, med, med sina call 911. Ja, just det. Så lät det nu Men visst är han helt ute nu. Ja, eller han gör väl mycket. Han har ju även gjort samarbeten med Mr. Oizio. Oizio nu på Oizios senaste platta eller senaste 2015 tror jag han släppte. Han gör ju mycket samarbeten visst? med Justin Bieber och massa. Dubstep var ju en jäkla fluga alltså. Det, det kom så här 2012 till 2000 14 kanske, så var det ja, skitstort. Ja, en regn, alltså väldigt många olika, det fanns ju reggae stepp, och det fanns rock roll. The Korn gjorde ju någonting. Också samarbete med Skrillex. Det är den enda liksom förhållande jag har till Skrillex, att han är med på en Korn-platta. Ja. Att han producerar, eller medproducerar och gör låtar tillsammans med dem. Jävligt coolt tycker jag. Eller var det kanske bara, det var två och tre låtar han gjorde tillsammans med dem. Narcissistic Cannibal heter den så. Narcissistic Cannibal featuring Skrillex and Kill the Noise med Korn. Ja, just det. Ja, Korn släppte plattan The Path of Totality 2011. Just det. Jäklar, var det så länge sedan? Ja, jag minns det som igår att jag lyssnade på den. Jag tyckte det var bra och intressant. Och alla andra i metalvärlden tyckte att det här... Vad är det för jävla sellout skit, liksom? Nej, jag tyckte också det var bra. Jag tyckte det var ju tungt om någonting. Ja, de här basarna Det är ju väldigt datoriserat då Det är som ett kretskort som går sönder Ja, kopplingstonen för internet 95 Man måste väl få så. experimentera och ha kul med sin musik också, Inte bara spela samma samma hela tiden Det är en ständig utveckling Ja, Musiken idag Ja mm. men vad fan ska, ska jag låta dig mixa det här då Och så playar vi Min om fem sekunder Ja det kan vi göra men det är faktiskt en sak Vi har glömt har vi glömt någonting? Vi har ju ingen skämskuddelåt. Nej. Men vi, tiden har ju gått ut, tänkte jag säga. <laughs> Nej, det har vi ju inte. Nej, men det finns en bra anledning varför vi inte har det. Ja, de har väl sinat helt enkelt. De har bara tagit slut. Ja. Vi måste hitta en ny punkt här snart. Ja, kanske det. Ska vi liksom pensionera skämskuddelåten? Ja, tills någon gör något skämmigt. Jag tänker att vi har ju många musiker som lyssnar. Om någon skulle tya och skicka in så skulle man kunna framföra deras skämskuddelåtar. Jag hade gärna spelat upp en skämskuddelåt nu, men vad ska man göra om det inte finns? Liksom? Ja, det är ju jäkligt svårt om inte spela in den nu. Det blir ju lite krångligt. <här> <här> ja, vi, vi, äh... får, vi får nog helt enkelt i detta avsnitt Nej, men fråga du... er lyssnare. Du, mm, eller? jag ja. vet! Minns, du Ja, minns du att du var hemma hos mig någon gång om det var so förra sommaren eller för förra sommaren och vi bara satt ute i trädgården och så oh, improviserade vi och spelade gitarr? Ja, det minns jag. Ja. Och, Är det Gunilla du tänkte på? Äh, den till exempel? <laughs> Ja vi kan ju ta våra, vår session där ute då Vi får spela den, den är ju lite skämmig Det är ju den första dansbandslåten jag har skrivit om ja. inte annat. Eller vi har skrivit, jag är inte ensam om det här Då är det alltså att jag och Anton sitter ute i min trädgård Och vi har en gitarr och en ölburk Jag spelar på ölburk, Anton spelar gitarr och sjunger Och ja jag får väl bara be om ursäkt för att jag spelar på ölburk Det låter ju förjävligt men skämsigt är det också Ja, manligt <skratt> Ja, Här kommer då Gunilla Du sprang iväg, du lovar mig en dans ute i logen Kom med på skoj Det är så här hemskt det. Gunilla Kom med hem Gunilla Du får hundra spänn och om du kommer med åter Se, se, se, se du fin jag är Och Gunilla, kom med ut och dansade kväll Tre vice män, de sa det till varandra. Kom med på en god dans Vi ska ha så kul, vi ska rocka hela kvällen lång. Följa med. Du på dansen, ja du får följa med. Och ju inte behövt göra, kan jag tycka. Så är det efterhand. Fick vi även en skämskuddelåt den här gången? Skämskuddelåten? Mm. Ja, du hittar du. Du har ditt lilla skafferi med låtar som jag nästan har glömt mm. bort. Men du, alltså det låter ju väldigt Eddie Medusa. Är det inte här en Eddie Medusa-låt? Ja, det är väl någon slags hybrid det där också. Det är... ja. Han gjorde väl ett samarbete med, med vikingarna kanske. <laughs> jag vet inte. Gunilla, <laughs> kom hem till mig. Ja, det låter så himla bekant, men du säger du ja. Top hat på slutet. ja, jag vet inte ärligt talat. Jag kanske var glassugen. Det var ju varmt en dag. Ja, det var väl i fjor vi satt där ute. Topp hat, det minns mig. Alltså du måste ju ha kanaliserat Eddie Medusa eller någon någon äldre sån här könsrockare För liksom vet du ens vad en topphät är? En glas Ja men den har ju inte funnits <laughs> De har väl inte sålt topphät på 20 år Jo, de kommer ju tillbaka den Jaha ja. Klassiker de ju är ju det pris, Visst vet Ja men då var det mysteriet uträtt också Ja tack och lov Nu lämnar vi den Nu ska vi spela något annat istället tycker jag Ja då, då börjar det bli dags för att spela den här låten, den här remixen, eller mixen och remixen, ja. eller låten och remixen av Anemone-artisten. Men hur ska vi göra det nu då? För att nu har ju inte jag liksom, nu har inte jag gjort min remix än. Vi får göra så här, du får presentera ja. din remix, mm. alltså din, ditt original då. ja och så får vi göra så här att vi får lämna över sen till Thomas i framtiden som får avsluta det här avsnittet. Ja men Thomas i framtiden brukar kunna se ihop. Ja, ganska bra kan jag tycka. Men då, då, då presenterar jag låten här nu. Lyssna på eh. Antons version. Här kommer Alabin. Alltså det är så jävla bra Du lyckas alltid få till någonting Oj, nu börjar den om här Så bra Oj. var den inte så att jag orkar lyssna på den två gånger idag <laughs> nej, men jag, jag hoppas att Robert eh, tycker detsamma Nu har ju vi liksom eh, balsamerat den här alla binden, så nu finns han alltid med oss Ja. Och tårta Jag tackar ju aldrig nej till smörgåstårta igen Om Robert ringer kan jag ju säga Det törs jag inte <laughs> ja. I hans tonfall i rösten det ska bli spännande. Jag kan ju dock inte kommentera din låt så jävla bra. I och med att jag inte kommer att höra den Nej. när jag har gjort den. Du får, du får, jag får kanske klippa in på telefon. Ja, ja det, det blev lite annorlunda den här gången då. efter som sjukdom och pollen och allt möjligt. Allt möjligt, ja. ja. Men jag, jag sätter väl igång och snickrar ihop någonting. Och så får vi lämna över till Thomas i framtiden. Som får säga några, några ord. ja. Men då, då säger jag hej då till dig Thomas i baktiden. Ja, i... Och hej Thomas i framtiden. Ja, då var det Thomas här i framtiden. Och då var det tänkt att vi skulle lyssna på min remix av Antons låt. Som vi hörde bara för ett litet tag sedan. Eh, innan vi gör det så skulle jag vilja påpeka. Att när Anton tidigare i det här avsnittet. Pratar om Petter flygare eller Christer flygare. Eh, så menar han alltså det man brukar kalla. Kristi Kristi alltså flygare Kristi flygardag Som är en skämtsam benämning på Kristi himmelfärsdag Som vi pratade om tidigare också Allt det där gick ju helt över huvudet på honom Och på mig, jag fattar ingenting av vad han sa Men då har vi rätt ut det I alla fall Ja, nu försöker jag Egentligen bara vinna lite tid här För att jag måste ju berätta som det är Att jag har inte gjort någon remix jag har inte gjort min läxa utan jag bestämde mig för att gå och bli sjuk igen. Och ja, då har jag lagt alla mina krafter på att klippa det här avsnittet så att vi ska få ut det till er denna söndag kära lyssnare. Eh, så det blir ingen remix eh, från min sida. Eh, det var ju snopet, ja... Vad ska vi göra då då? Och eh, nästa vecka så blir det ju heller ingen podcast för att det är ju varannan vecka då. Den här podcasten kommer ju ut var och varannan söndag. Eh, men undrar om vi inte skulle göra så här för att som plåster på såren så kommer ett avsnitt nästa söndag också. Eh, då är det vårt pilotavsnitt. Alltså det första gången vi försökte spela in ett avsnitt som vi inte varit så där. Ja, ni får höra själv. Det kommer alltså nästa söndag. Uh, och som det inte vore nog så glömde vi ju spela in ett extra avsnitt också för alla våra patrons. Förlåt, förlåt så mycket, men, men vi hade ju pollenallergi och feber. Ja, vad ska man göra när man jobbar i uppförsbacke? Uh, men det kommer komma extra avsnitt uh, framöver också. Ja, tillbaka till uh, Anton och uh, Thomas i dåtiden. Så. Där kom han ja, Thomas det. Framtiden. Uh, Ska vi då liksom komma tillbaka Till att du och jag pratar nu Efter att Thomas i framtiden har sagt sitt Eller Jag vet inte hur det här blir Då blir det ju baktakt Ja, nu är vi tillbaka i baktiden Ja det där. Vad bra låten var som jag inte har hört <laughs> Ja <laughs> Nej, men Vilken vi... bra tolkning Ja, det tycker jag också Hör du, ska vi ta och avsluta? Har du några sista ord innan vi avslutar dagens avsnitt? Ja, det tar vi nästa podd. Vi, vi tar de sista orden nästa podd. Vi börjar nästa podd med de sista orden i den här podden. Ja, det är bra. Ja, det blir bra. Jag ska ta min pollenmedicin nu. Ja, jag ska ta och lägga mig och sova ett tag också- vara uppe länge nu. En hel timme har jag varit uppe. Jag trycker på stopp. Nu. Ja. Hej då alla skäggdemoner och snyggshelgon och alla andra värld.